דברי הימים ב', פרק ל"ה. ויעש יאשיהו וירושלים פסח לאדוני, וישחטו הפסח בארבע עשר לחודש הראשון. ויעמד הכהנים על משמרותם, ויחזקם לעבודת בית אדוני. ויומר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לאדוני, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל.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 נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת, אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בחרקמיש על פרט, ויצא לקראתו יאשיהו, וישלח אליו מלאכים לאמור, מל יבלך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. ואלוהים אמר לבחורי, חדן לך מאלוהים אשר עמי, ואל ישחיתך. ולא הסב ירשיהו פניו ממנו, כי להילחם בו יתחפש, ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים, ויבואו להילחם בבקעת מגידו. וירו היורים למלך ירשיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני, כי הוכלתי מאוד. ויעבירוהו עבדיו מן המרכבה, וירכבוהו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכוהו ירושלים, וימות, ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יושיהו, ויומרו כל השרים והשרות בקנותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והינם כתובים על הקנות. ויתר דברי יושיהו וחסדיו, ככתוב בתורת אדוני, ודבריו הראשונים והאחרונים, הנם כתובים, על ספר מלכי ישראל ויהודה.